Puncte de bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de joi, 21 august. Spuneam și mai devreme, invitatul ediției este politologul Vasile Croitoru, pe care îl și salut. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Croitoru. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Vom porni de la evenimentele zilei și urmează să vină la Chișinău pe la ora 17 din câte anunță presa de la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Rogozin, un personaj mai mult decât controversat din câte s-a scris, din câte am vorbit și în edițiile trecute. O atitudine cam blândă sau mai mult decât atât, spun unii ascultători ai vocii Basarabiei atunci când se referă la atitudinea autorităților de la Chișinău față de această vizită, când se referă la toleranță, să spunem pe care o au autoritățile de la Chișinău față de personaje care uh, unii au zis că ne-au umilit prin declarațiile sale alții au zis că uh, au amintit de fapt că în anul războrului de pe Nistru în 1992 chiar a tras uh, spre dreapta ministrului, cum uh, ați apreciat dumneavoastră atitudinea autorităților de la Chișinău față de această vizită. Voi reaminti că ar urma să aibă o întrevedere domnul Rogozin cu proaspătul ales ministrul al Economiei Adrian Candu. În primul rând noi când vorbim despre niște relații între două părți vorbesc de state. Sigur că orice comunicare, orice dialog diplomatic conține până la urmă sau stă în spatele acestui dialog, poziția și greutatea statului pe arena interna internațională sau pe șchierul politic global sau geopolitic. Și sigur că Federația Rusă este, în orice dialog diplomatic, se află pe o poziție de forță foarte solidă, iar statele mici, cum ar fi Republica Moldova, sunt pe o poziție așa mai șubredă sau mai, mai slabă. De ce eu cred că și mai ales în ultimul timp felul cum, cum se manifestă diplomație și politica externă a Federației Rusie, nu este altceva decât un stat chiar cu diplomație agresoare. În dialogul cu Chișinăul nu dispare acea agresivitate și acea, să spunem așa, tehn tehnică coercitivă. A, a, a, în diplomația rusă. A, în momentul de față, sigur că noi observăm că orice vizită a vicepremierului rus rogozin la Chișinău este legată de un eveniment a, simbolic sau a, a, este legat de, o de nostalgia unei anumite categorii, să spunem așa, de cetățeni din Republica Moldova. Uh, nu este prima dată să ne amintim și anul trecut că la fil a venit pe data de 1 septembrie și a participat la uh, uh, așa-numitele manifestații ale independenței regiunii transnistrienia, Anul acesta vine, uh, vine în legătură cu operațiunea Iași-Chișinău. Bun, sunt niște lucruri uh, uh, ale diplomației care... Ori nu, nu sunt cunoscute sau nu, sunt, nu pot fi explicate cetățenilor, dar ele au și tot niște urmăresc și niște interese. Probabil că, sigur, acum ca să mă întorc concret la ideea respectivă, chiar nu este benefică o astfel de vizită din punct de vedere simbolic la Chișinău, fiindcă este foarte clar că Rogozin nu vine la Chișinău să discute despre probleme economice. Nu Dar e nevoie de o reacție mai dură a autorităților? Păi e reacția cui să fie dură? În primul rând, începând la președinție și terminând cu Ministerul de Externe. Aici trebuie să fie pe toate componentele vorbesc, și pe președinții, și pe uh, șeful guvernului și pe uh, uh, miniștri care sunt responsabili, care au comunicat. Cred că autoritățile contact. de la Chișinău astăzi uh, pentru a nu escalada și mai mult tensiunile în relațiile bilaterale, nu îi interzic. Uh, lui Dimitri Rogozin, așa cum au făcut statele membre ale Uniunii Europene și Ucraina să survoleze spațiul aerian al statului? Pentru că probabil el va veni cu, de fapt el va veni cu o cursă obișnuită de la, de la Moscova, așa că eu bănuiesc că nu, nu va fi nevoie de acceptul survolării spațiului aerian sau ucrainean sau sau românesc, pentru că oricum ca să ajungem Moldova, două spații aeriene ale statelor vecine trebuie să fie survolate. Deci eu cred că poate undeva diplomația moldovenească urmărește scopul ca să, prin prezența. Acestui oficial cumva să obține să obțină de, de blocarea sau ridicarea uh, embargoului în prezent de federația. Eu nu cred, eu spun zic, poate si urmărește. Uh, Declarațiile un... anterioare Din... ale premierului, nu prea cred că mizează foarte mult, uh, zicea premierul Iurielean că amintea că au mai fost discuții, negocieri, dar nu aveau rezultat din start, ca să spunem, pentru că era clară intenția uh, și erau clare motivele sau pretextele, putem spune, embargurilor impuse de Federația Rusă și nu. mai vorbi despre asta. Este clar care este scopul impunerii embargoului și, și față de Republica Moldova. Uh, Revenind la vizita lui vicepremierului Rogozin. de fapt in, la Teraspul, nu știu dacă putem să spunem în Republica Moldova sau la Chișinău. Dar e normal să ne punem întrebarea dacă va folosi această vizită la Chișinău și în scopuri uh, electorale Pro propagandistice. Cu, cu siguranță că va lansa niște mesaje care vor... Uh, vor ținti pe mai multe Pe mai multe Direcții Cu siguranță că le va reaminti Tuturor vorbitorilor de limba rusă Că uitați-vă în 44 ce operațiune Fastoasă și nu știu ce acolo cu Vine, vine cu mesaj pregătit le spune spontan nu? Are mesaje pregătite dar oricum El este un personaj Foarte să spunem așa Emoțional Are câteodată mai Festă niște emoții lipsite de orice raționament și tact diplomatic și mai ales fiind la postura de vicepremier al Federației Rusie, sigur că noi putem să înțelegem că dacă Moscova nu are... Ce, Celelalte componentele, să spunem, instituțiilor din Federația Rusă nu au nicio atitudine de corectare vis-a-vis -vis de declarațiile făcute de domnul Rogozin? Probabil că asta este poziția oficială a Federației Ruse vis-a-vis de Republica Moldova. E un fel de personaj care poate spune orice. Ceea ce și nu poate spune însuși, preș sau nu vrea însuși președintele rusos până cu gura sa. Păi știți cum, președintele Federației Rusie, Vladimir Putin, e cu mult mai tacticos decât orice alt oficial din Federația Rusă. Pentru că, iată, dacă noi vorbim și de ultimele, decla ultimele declarații, mesaje sau discursuri pe care le-au ținut în, acum la mijlocul lunii august în în Crimea, în Ialta, noi am observat că acolo a existat un ghiveci întreg de declarații care unele puteau să fie asociate cu politică externă de a celor de-a treilea Reich sau niște mesaje, mai ales din partea liderului Partidului Liberal Democrat din Rusia, Jirinovski, care se punea întrebarea, oare omul ăsta are vreo conexiune cu realitatea sau cu realitățile în general și internaționale, dar și regionale, dar uitați-vă că ei acceptă se ascund sub flamura aceasta a democrației, că chipurile totul este posibil, dar și în relațiile internaționale totul este posibil, în sens din partea Federației Rusă nu există nicio, nicio, nicio normă pe care ar respecta-o cu strictețe Federația Rusă și de aici vine și haosul în ordine, așa numită ordine internațională, nu mai știu dacă poate mai fi numită ordine, e un fel de așa haos puțin controlat pe anumite spații. Au mai opinat analiștii politici că rogoții ar urma să uh, facă și propaganda electorală, ce impact credeți că ar putea avea declarațiile spinoase de obicei cum le face Românzina <coughs> asupra electoratului din Republica Moldova și asupra cărui electorat anume eu cred că declarații vor fi, va, va ținti pe electoratul rus sau filorus pe cel care susține uh, ideea integrării Uniunii, Uniunii Vamale sau euroasiatice uh, la uh, teraspul va merge pe uh, niște mesaje cu totul radicale, practic uh, vor avea ca un conținut exact mesajele pe care le transmite uh, conducerea Federației Ruse, deci Propriilor lor cetățeni. Deci ar putea consolida acest electorat pro-rus, dar vorbim mm. și de electoratul uh, care se identifică uh, moldoveni, haideți să spunem, uh, care tot stau și se gândesc astăzi cu ce să voteze cu Uniunea Europeană sau cu Uniunea VAMAL asupra acestui electorat Sigur declarațiile mai dure, mai tare ale lui Rogozin, cum credeți că ar uh, acționa? Bun, eu nu, nu zic că nu există în Republica Moldova o, o, o, o parte din electorat care este indecis în care direcție să să se integreze Republica Moldova, dar am impresia că el din ce în ce mai mult se reduce pentru că ce face Federația Rusă nu. Ce a făcut în Ucraina și ce ce mai face în sud estul Ucrainei, probabil că se subțează din ce în ce mai mult acest electorat indecis. Cred că de acum nucleile celor două părți cam s-a consolidat sau s-a prefigurat. În momentul de față, cred că mari impact declarațiile lui Rogozin nu prea aduc electoratul din Moldova și spun de ce. Pentru că la noi spațiul informațional nu este curățit, adică nu este, nu este, nu, nu este eliminată propaganda Federației Ruse și electoratul care este obișnuit să se hrănească cu anumit gen de informații, el se hrănește în fiecare zi, indiferent că vine rogozin sau nu vine rogozin el oricum are hrana aceasta informațională dată pe așa pe rețete speciale în fiecare zi și la fiecare oră dacă e vorba de, de știri emisiunii sau altceva acum referitor la faptul dacă este importantă pentru Chișinău această vizită, eu nu văd importanța acestei vizite pentru Chișinău din contra ce ar putea rezulta această întrevedere cu domnul Candus? În eu nu persoană. cred că va rezulta cu ceva așa cum a rezultat și cu fost întrevederi la nivel cu omologii din Republica Moldova, și nu cred că va da niște efecte imediate sau va schimba atitudinea Federației Ruse vis-a-vis de Republica Moldova, chiar dacă Republica Moldova, din punct de vedere diplomatic, se străduie să mențină calmă Federația Rusă, cu atât mai mult că noi și suntem într-un an, de fapt, intrăm într-o perioadă mai dificilă mai dificilă din punct de vedere a stabilității politice și starea de spirit din Republica Moldova din partea cetățenilor, cum? Pe undeva cam, cam este mai emotivă. Eu cred că în momentul de față chiar trebuie să se mențină o anumită stabilitate sau să se mențină, o anumită, o calme, să se mențină calmitatea stării de spirit în, în țară. Uh, o să vedem totuși care vor fi uh, petardele care vor fi aruncate acum în toamnă din partea Federației Rusie. Cred că aceasta este prima petardă. Uh, nu cred că uh, nu vor fi mesaje care vor, așa cum am mai menționat, care vor umili sau vor... Uh, de, de ce să nu uităm și de declarații de amenințare, pentru că ne aducem aminte ce spuneam... Păi, spune dar ultima vizită a fost ne chiar... Ne să nu înghețăm la iarnă. În cele din urmă nu am înghețat și ne păi, amintim de acest bun, lucru, punându-ne și mai departe întrebarea în ce măsură merită de atras atenția unor asemenea uh, avertismente. Eu, eu pot să spun că noi cu Federația Rusă suntem, ducem un război nu atât fierbinte sau clasic cât un război psihologic, un război informațional, un război economic. Componenta psihologică se vede foarte bine prin declarații. Pentru că în felul acesta se observă rezistența uh, conducerii țării vis-a-vis -vis de fa în fața unui, unui stat agresor. Da, el poate spune spună multe și, și mărunte, dar contează foarte mult cum va fi perceput de uh, conducerea țării noastre și cum va reacționa țara noastră. Adică conducerea țării noastre... Eu consider că noi avem o anumită imunitate la război, la componenta războiului psihologic, dar și la cea informațională, dacă vorbim pentru că e o componentă a războiului informațional. Uh, nu cred că în momentul de față suntem atât de imuni. La, la acest lucru. Chiar ne-am adaptat destul de bine, mai ales în ultima perioadă de timp. Încercăm de acum să mai înțelegem și să discernem unde este, unde se manipulează sau este propagandă de cea neagră și unde se poate de mai cernut, de mai filtrat anumite mesaje, dar știți, vizita aceasta nu avea niciun efect, să spunem așa, electoral grandios. Pur și simplu, iarăși ne vom pomeni situația unei umilințe naționale. Asta este, asta este problemă. problema. n este de fapt că e vorba de o escală mai mult aici la Chișinău, păi, unde mult spre Tiraspol. Absolut. Amintind de acea nișă pe care o găsește acum uh, vicepremierul Dmitri Rogozin, dar a venit la Tiraspol, pentru că nu mai are, are interdicție peste tot, doar pe aici are o nișă de a pătrunde încolo și spuneam, ar fi o escală unde mai poate să mai... Corect. A prinde spiritele puțin Asta e una, doi Eu totuși cred că Vizita lui Rogozin Nu poate fi Scoasă din contextul Regional și totodată din situația În care se află Federația Rusă Cu Ucraina și de ordinul lui Șăfciuc viz a -vis de mobilizarea parțială din, din da, regiunea Transinstreană. Da, timpul să vorbim de ce va face Rogozin la Tiraspol, într-adevăr, de păi fundalul el, dacă acestor vehiculări, din... care ar putea și o parte din armata militară rusă aflată pe teritoriul regiunii Transinstreane să atace dinspre sud-vest în Ucraina, așa după cum atrăgeau atenția analiștii politici, care urma să fie trei direcții în care ar fi înrolați vreo 45.000 de, de, de militari. Trei, vreo 3.000 trei cam din regiunea transistrană. Uh, între aceștia. Sigur, aici în legătură cu cifra capacitatea cifrei de înrolare este o discuție, dar oricum există capacitate de mobilizare, există capacitate de dotare, există uh, logistică și sunt dotați din punct de vedere logistic foarte bine, cei din regiunea Transnistrean. Noi când vorbim de uh, de regiunea Transnistriană trebuie să înțelegem că acolo există o singură forță militară și nu forțe militare separate a Federației Ruse și a, a regiunii transnistrene. Pur și simplu, cea uh, armata a regiunii transnistrene sunt aceiași omuleți verzi din 92, numai că de acum și-au pus o emblemă care să reprezinte așa numită regiunea Transnistriană, dar de fapt aceasta este o componentă indispensabilă a armatei ruse, care este dirijată dintr-un singur punct și instructată și dotată și toate celelalte. Așa că noi aici nu trebuie să facem prea multă analiză complicată asupra situației, dar trebuie să înțelegem că, de fapt, aici este o bază militară solidă din partea Federației Ruse folosește și moldovenii din regiunea transnistreană care sunt practic deznaționalizați în satele care sunt controlate de administrația de la Tiraspol, îi folosește ca, în calitate de carne de tun, Aici e problema noastră, că câteodată nu, nu, nu ori nu manifestăm demnitate, ori ne-am uitat în general cine suntem și de acolo și de unde venim. Dar, Dar asta va veni la Tiraspol și va vorbi despre eliberatorii ruși, între ghiile. Cu siguranță, fiindcă operațiunea Iași-Kișnuo asta ține de eliberare de măriție armatei sovietice actuale rusești, că va juca pe simbolistică destul de abil, are abilitatea aceasta, totodată are și, de fapt lipsa unei cenzuri să spunem așa, de demnitar de stat, pentru că orice demnitar de stat, nu că ar, fi, ar trebui să aibă o cenzură asta, dar oricum ar trebui să aibă niște să să tehnici tehnice de da, trebuie, există diplomatie. o deontologie a, politică în care trebuie să te încadrezi din punct de vedere al limbajului sau a discursului. La el nu există chestia aceasta. Bun, nu vreau să-i fac toată analiza supra personalității sale, asupra carierii sale a familiei din ce origine dar vreau să spun că uh, pentru teraspul uh, va fi o hrană destul de consistentă ideologică și informațională, va juca pe chestiunea de ajutor, sport umanitar, așa cum au vorbit ei că au pus bazele de construcție unor școli, grădinițe și nu știu ce obiecte de menire social acolo și le va mai transfera niște bani probabil dacă sau îi va aduce bani cash contează foarte mult și uh, instituții de statul nostru cum vor controla toate, toate bagajele acestei delegații, pentru că așa cum au fost controlați când s-au întors la Moscova cu toate semnăturile cele și aici instituțiile noastre au lucrat perfect, pur și simplu, când le-au au, le -au reținut toate toate mapele acelea cu semnături care vroiau ei să le folosească în scop politic. Vreau să spun că aici este un merit foarte important a instituțiilor statului și Ministerul de externe, Securitate, Servicii, de tot genul. Dar vreau să spun că în momentul de față noi trebuie să, să abordăm lucrurile cu mult mai abil, trebuie să fie transmise mesaje foarte clare, cam care sunt uh, limitele la care el poate să se miște, dar uh, nu s-a putut... Uh... Eu îmi pun întrebarea. Se putea ca să fie anulată o astfel de vizită sau în general să nu existe o astfel de vizită. ar fi reacționat Moscova la... O... Nu, Moscova nu știu dacă ar mai fi a reacționat semn. în vreun fel mai dur, dar oricum aveau să fie niște declarații pentru că noi observăm că de fapt acest personaj s-a agățat și de premierul Leanc atunci când a oferit un în Chiar baza... O... de a veni la Chișinău. Da, înainte de a veni la Chișinău. Eu spun că asta este o metodă de a lui, de a arunca niște săgeți în direcția Chișinăului. El înțelege că, de fapt, la Chișinău pe undeva există un anumit deranj, sau se creează o anumită stare de spirit negativă, dar el joacă pe chestia aceasta. Eu am spus, componenta psihologică în diplomație este foarte importantă și poziția pe care pornește în, în cadrul acestei diplomații. Ei se bazează pe o diplomație de forță, hard în toate componentele acestea, chiar militare. Noi încercăm cumva să obținem niște dividende, dar vom observa vom vedea totuși care vor fi rezultatele și impactul. Eu cred că noi nu trebuie să dăm prea mare atenție din punct de vedere imediat unei astfel de vizite. Pentru că în felul ăsta, noi singuri creem impact asupra acestei... Ceea ele. ce e de neevitat, probabil. Este de neevitat, dar trebuie de, de știut cum lucrul ăsta de făcut. Adică trebuie să existe o anumită... În condițiile în care presa caută... senzație. Caută senzații, nu cred că poate evita un asemenea subiect. Contează foarte mult cum vrea da. Dar bine, eu vreau, încă o dată accentuez, nu trebuie să exagerăm cu astfel de vizite. Se va întoarce probabil tot pe la Chișinău, că nu prin... Bănuiesc, alte. pe în altă direcție, el nici nu are pe unde... Dar eu cred că vizita aceasta, sigur că este legată de evenimentul ăsta, operațiunea iași dar cred că misiunea lui e cu mult mai importantă decât, decât să participe la o astfel de manifestație. Misiunea lui are are un rol cu mult mai important legat de poate de e, viitoare, e, viitorul comportament al regiunii transnistrene în conflictul din Ucraina, dar de ce nu și vis-a-vis -vis de Chișinău? Pentru că noi nu trebuie să vedem rolul ei numai în, în cadrul conflictului ucrainean. Exercițiile militare pe care le fac ei cu traversarea sau forțarea râului Nistru ridică multe, multe întrebări sau uh, toate exercițiile militare care le fac pe poligonul de lângă teraspul, iarăși... Noi, Put, uh, cum, eu cred că există instituții care monitorizează, urmăresc lucrurile acestea și cred că au, și ei anumite au făcut și ei anumite concluzii. Înțeleg, Armata Națională a noastră parcă uh, a început într-adevăr să fie într-o formă poate cu mult mai bună decât a fost până în momentul de față cu tot genul de exerciții, cu tot genul de instruiri. Bun, dar asta ține, cred că, de acum, de, de, acum de, de programul lor. Poate această nu... vizita lui Dmitri Rogozin va fi un umbrită ulterior de vizita pe care urmează să o <coughs> întreprindă la Chișinău, Ministrii de Externe a Uniunii Europene, la începutul toamnei, pe 1 septembrie, când va intra în vigoare acordul de asociere dintre Republica Moldova, și Uniunea Europeană, ne vom referi și la acest subiect. Întâi de toate aș vrea totuși să vă întreb despre etapa la care se află astăzi conflictul ruso ucrainean Azi ar urma să fie inspectate acele mașini din convoiul cu ajutor despre care Rusia spune că este unul umanitar. S-a vorbit foarte mult, s-a vehiculat ideea că... Acest convoi ar putea fi un paravan pentru intervenție militară rusă și permanentizarea staționării armatei ruse în estul Ucrainei, în această regiune Donbas cu teritoriile regiunilor Lugansk și Donesc. Pe fundalul acestor evenimente continuă luptele înverșunate între insurgenți și armata ucraineană care a anunțat că au încercuit, ca a încercuit atât Donescul cât și Luganskul, au fost acaparate mai multe teritorii, orașe din aceste regiuni. Pe fundalul acestor evenimente se desfășoară și teste de rachete în Federația Rusă, menite, sisteme de rachete menite să aducă lovituri masive unui eventual dinamic. Sigur, acum toată lumea se întreabă dacă toate evenimentele din estul Ucrainei pot a, a, provoca o nouă conflagrație mondială. Uh, scânteia este pregătită pentru o nouă o conflagrație mondială. Ea are toate condițiile necesare pentru a provoca o astfel de conflagrație. Contează acum care va fi... Arma e încărcată, cum s-ar spune. Absolut. Și e pregătită și practic se află, degetul se află pe trăgaci. Aici de acum, contează numai momentul când se va păsa pe pe trăgaci. Dar eu vreau să spun un lucru. Deci... În momentul, Federația Rusă este într-o situație chiar complicată din punct de vedere a situației care se află sud estul Ucrainei, fiindcă armata ucraineană chiar are rezultate bune. Eu nu m-am așteptat ca după Crimeia să existe o așa o mobilizare și o hotărâre din partea conducerii Ucrainei ca pentru propriul teritoriu. Eu credeam că o să cedeze și cele trei regiuni care s-au acum s-au redus uh, la niște zone foarte, foarte mici, doar din Despărește zonă. Se din... posibilitatea unei intervenții militare ruse chiar mai deschise decât acum. Absolut, pentru că cu cât armata ucraineană va avea un, un succes mai mare și va elimina Orice focar de separatism și de, de război, conflict fierbinte din sud-est, cu atât se complică mai mult atitudinea, comportamentul Federației Ruse vis-a-vis de aceste, de aceste regiuni, fiindcă toți cetățenii -tot Federației Ruse au fost pregătiți psihologic că. Moscova nu și uită și ajută cu naționalei e, e, proiectul acesta a Sfintei Rusii sau a lumii ruse, cum, cum depinde cum este jucat el ar putea să dezamăgească pe o parte din cetățenii Federației Ruse deci, pentru că... liderul de la Kremlin nu poate da înapoi în, punct, din, în primul rând din punct de vedere electoral pentru că pierde puterea asta, ar însemna, asta însemna erodarea. i-a inhibat această... Corect, ar însemna erodarea în primul rând încrederii față de acest lider. Și mai ales cu cât mai mult de acum uh, armata ucraineană va, va își va impune controlul în această regiune, uh, comportamentul Federației ruse se va schimba pe, pe măsură ce uh, armata Deci va deveni mai agresiv. Va deveni mai agresiv și va fi, eu cred că din ce în ce mai mult devine posibilă varianta ca... Federația Rusă să intervine direct și militar, fără omuleți verzi, fără e, servicii, fără servicii speciale sau... Deci are nevoie de un pretext și acel are nevoie de, de mașini pretext. cu așa-numit ajutor umanitar ar putea fi acel paravan despre care spuneam. Așa. unele persoane din organizațiile non guvernamentale din Ucraina, presupuneau că ar fi în aceste mașini adaptate niște transmisătoare care le-ar permite uh, celor din armata ucraineană să depisteze locul respectiv uh, unde se află acest convoi să atace pentru a învinui ulterior armata ucraineană că a făcut acest lucru. Uh, Acum referitor la... S-ar putea <coughs> găsi și alte motive. Da, La ajutoarele umanitare sau misiunile umanitare ele au un scop uh, militar și politic și geopolitic atât de consistent indiferent de cine este făcut? Încât, iată, eu când am., știm auzi... vorbim, dar am putea spune că liderul de la Kremlin a mutat calul de această dată, Absolut. pentru că ar putea negocia și ar lua ceva timp pentru a negocia o pace de moment, pentru a încerca să-i pune pe separatiștii săi la masa de negocieri cu celelalte părți. Altfel ar putea servi și a de, a, a, acel paravan despre care vorbea militarul. Da. În primul rând, eu când am auzit prima dată de ajutor umanitar trimis de Federația Rusă, eu m-am gândit la un singur lucru. Asta înseamnă că trimite soldați, armament și pe undeva niște conserve cu, și niște medicamente. Dar asta cred că a cincea zicea parte din convoi, probabil, poate fi. Și eu, eu cred că Kievul în momentul de față înțelege foarte bine lucrul acesta și nu cred că noi suntem acei care trebuie să spunem da. Chievului ce trebuie să facă sau cum trebuie să înțeleagă realitățile, mai ales că de acum ei trăiesc în conflictul ceopțin jumate de ani. De deci ce eu cred că Federația Rusă este pusă în, în într-o situație destul de delicată? noi observăm care, cât de izolată este Federația Rusă din punct de vedere a diplomației internaționale din partea diploma, diplomației internaționale și în momentul de față Federația Rusă are o, încă un moment provocator pentru ea ce va face pentru că de felul ce va face ea depinde și viitorul Rusiei, dar și viitorul acestui regim din, de la Moscova eu vorbesc atât de viitorul regimului Moscova, dar și de viitorul Federației Rusie, în general ca stat. De ce? eu cred că, așa cum Federația Rusă sau Rusia, ca stat, din punct de vedere istoric, a, a avut momente când a pus totul pe, pe masă pentru ca să-și atingă niște scopuri, eu cred că ea poate să ajungă și în momentul de față la un astfel de moment când să nu predomene o rațiune, rațiunea politică, dar un, o, o emoție mai puternică, prin care e, să fie asociată cu statele care intră într-un război total, dar nu știu care va fi, vor fi consecințele. Tot pun întrebarea asta și eu mai repet, vă pun și dumneavoastră, probabil, nu știu dacă v-am mai pus în edițiile trecute, pe fundalul sancțiunilor economice impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite Americii Poate ar mai fi o doză de speranță pentru încetarea ostilităților în estul Ucrainei dacă marile companii, marii oameni de afaceri ar pune presiune pe liderul de la Kremlin și chiar și-ar și -ar pune planul să-l înlăture. Nu zic să-l înlăture fizic, bineînțeles, să-l înlăture de la putere. Da. Ar fi asta o portiță aparte de a soluționa respectivul conflict? Eu cred că actualul regim... E o problemă, de altfel, scuzați-mă, da. e o problemă și pentru acești mari oameni de afaceri în condițiile în care propaganda impusă de regimul de la Kremlin a făcut așa ca majoritatea populației să susțină acțiunile pe care le întreprinde astăzi Putin. Deci și mari oameni de afaceri sunt puși într-o situație ingrată de a alege. De a între alege. și între. Da, pentru că Așa. Cine știe cu ce se termină dacă merg împotriva liderului de la Kremlin, spuneam în condițiile în care acesta e susținut de o bună parte a populației. Dacă noi am analizat psihologia poporului rus, așa evolutiv, am observat că poporul rus este, are un specific aparte. E, au fost suficiente momente în istorie când acest popor s-a jertfit în totalitate pentru a susține un regim sau o anumită idee de politică externă, în defavoarea condițiilor, situației sale materiale sau economice sau chiar a prosperității proprii. Dar lumea s-a schimbat. Toată clasa economică sau marele business al Federației Rusiei din momentul de față s-a creat după anii 90. El încă este la... Cheremul KGB-ului exact. sau FSB-ului, cum mi se da. spune azi. Dar și e greu să se te revolți împotriva unui lider. Asta e unul. Doi, dar ajunge în situația în care de acum, știți, în a, la începutul conflictului, nimeni nu conștientiza consecințele economice... Adică nici un oligarh sau să spunem așa un om de afaceri serios din Federația Rusă nu putea să înțeleagă totuși care vor fi consecințele directe asupra business-ului să prasa. În momentul de față cred că lucrurile devin tot mai evidente ca rezultat a sancțiunilor care au fost impuse Federației Ruse. Și noi observăm că, nu întâmplător, Federația Rusă a renunțat la o parte din uh, sancțiunile impuse produselor din Statele Unite ale din Canada, din Australia sau din Uniunea Europeană. Pentru că s au observat că brusc au crescut prețurile și au dispărut anumite produse. La unele au crescut prețurile, la altele, în general, au dispărut de pe, uh, din, de pe piața Federației Rusă. Sigur că asta este și ca o urmare, nu numai a unei presiuni din partea cetățeanului simplu probabil, dar și din partea business pentru că vă dați seama aici Bine, e vorba de miliarde Rusească, scuzați că intervin cu, deschizând o paranteză populația simplă ar putea uh, spune că nu e de vină Putin pentru faptul că economia merge prost, ci că e de vină Occidentul, Uniunea Europeană NATO, Statele Unite ale Americii așa după cum îi se spală creierii la televiziunile de acord, dar asta. e o dacă, singură opinie. Asta, eu sunt de acord, dar asta dacă nu ar exista satelitul, toate informația care se transmit prin satelit, și este acces pe teritoriul Federației Ruse cu tot internetul și cu toate informațiile venite de oriunde. Dacă erau într-o izolare total, dacă erau un fel de Coreea din Nord, da, mai pe, dar oricum. Cetățeanul rus el oricum s-a deschis după 90, timp de 24 de ani el și-a deschis de acum orizontul, el și-a deschis percepția supra lumii. Da, există acolo pentru că noi dacă vorbim despre uh, uh, elita politică de la Moscova din cine este formată, sigur că este formată din militari, din, din diferite structuri de forța ale Federației Ruse. Vorbesc de FSB sau Fostul KGB din armată, generali, tot genul de cadre de sistem militare. Ei gândesc din punct de vedere militar și geopolitic. Ei nu gândesc economic. Iată, de exemplu, elita uh, conducătoare ale în Unitele Merci este formată din economiști și juriști. Este diferență de, de, de formă sau de conținut a elitei dintr-o țară și din alta, pentru că dacă noi vorbim de cele două părți care fac jocul în momentul de față în zonă, da? chiar și din Uniunea Europeană. Deci nu există militari sau lucrători din cadrul serviciilor speciale care ar deține funcții cheie în cadrul acestor aparate grandioase. În Federația Rusă este un specific, de aceea și vorbesc. Da, are acest lucru Federația Rusă, dar contează cum se va adapta la realități. Dar realitățile ar putea să, le, să fie indefavorate. Credeți că sistemul rusesc economic, având breșele despre care vorbim, poate supraviețui fără a exporta gaz natural, spre exemplu? În momentul de față, după, după cum este construită economia Federației Ruse și exportul Federației Ruse, este imposibil ca în următorii 5-10 ani Federația Rusă să aibă o economie proprie de, de, a, și, de, de a, a se asigura de viață singură. Este ireal în, este în perioada globalizării, pentru că noi suntem și într-un proces de globalizare. Și aici este toată, să spunem așa, toată soluția unei probleme. Dacă tu te de, dacă nu ar exista procesele acestei integraționiste și globa, de globalizare, sigur că orice stat ar putea să se separe și să-și creeze propria economie, necom, necontactând cu exteriorul. În momentul de față eu exclud în chestia aceasta. Ne apropiem de final. Am zis să ne referim și la anunțul făcut de ministrul de externe al României, Titus Corlățean, în marci, în... La București și-a anunțat că la pe 1 septembrie vor veni toți miniștri de externe ai Uniunii Europene cu ocazia intrării în vigoare a acordului de asociere pe care Republica Moldova l-a parafat semnat, Semna. ulterior ratificat, ratificat cu Uniunea Europeană. Două, trei cuvinte despre semnificația care pare a fi una deosebită lună în considerare că evenimentul se va derula anume la Chișinău, pentru că nu se obișnuiește așa după cum a, Corect. a pomenit și domnul, a precizat și domnul Corlățean. E un, o satisfacție în plus, probabil, pentru coaliția pro-europeană de la guvernare. Absolut. Eu cred că și o mai repet încă o dată, noi în momentul de față avem o diplomație cu niște capacități care probabil uh, depășesc uh, obișnuința cu care ne uh, pe care am, noi ne-am format-o pe parcursul a 20 de ani, de exemplu, de independență. Chiar avem o diplomație destul de bună, sigur că aici e, uh, diplomația noastră a avut grijă să-și creeze un grup de prieteni de susținerea parcursului european. România este, în, probabil, în capul listei, dar... Avocatul principal. Avocatul spunem. principal, avem parteneriate, să spunem așa, din punct de vedere diplomatic, s-au construit niște parteneriate strategice cu țări foarte importante din cadrul Uniunii Europene, și aici vorbesc în primul rând de Germania, care este elementul cheie, Succesul diplomației moldovenești trebuie, într-adevăr, remarcat, anume pe dimensiunea respectivă. Nu cum, de fapt, eu când vorbesc despre prezența tuturor ministrilor de externe a Uniunii Europene la Chișinău, sigur că asta, diplomația noastră a reușit ca să schimbe puțin și tradiția lor, pentru că se adunau ori la... Bruxelles, ori, la, ori în Luxemburg. De deci, ce cred că este o mișcare diplomatică destul de importantă, atât pentru Chișinău, dar și pentru Uniunea Europeană, semnale din partea Uniunii Europene către, de exemplu, Federația Rusă, că zona respectivă este decisă, adică țara respectivă s-a decis, țara respectivă e respectată, e de acum face parte din totul alt uh, sistem Economic, social, politic. Eu cred că noi încă consecințele sau amploarea acestui eveniment o, o vom trăi, eu. În, dat, în perioada când se vor întruni la Chișinău și vom, vom asculta toate mesajele care vor fi transmise. Uh, chiar și sa, uh, după asta va urma un fel de, uh, un fel de reuniune a uh, țărilor parteneriatului este la, uh, la București. Deci este o mișcare importantă și până la urmă uh, observăm că de fapt pe dimensiunea integrării europene chiar facem pași serioși. Ne apropiem de final, vă mulțumesc domnule Croitoru pentru participare, vă aștept și în ediția viitoare. Dragi prieteni, am stat de vorbă cu politologul Vasile Croitoru, vă invit în continuare să urmăriți știrile orei 10. Vom continua actualitatea după ediția matinală, urmând să se deruleze în mod tradițional până la ora 11. Puncte de reflect, reflect.